Majd sírva fakadtam. Most elmondja a verekedést. És aggodva kullogtam vissza a dohányjal. Köszönöm főad úr. Nem akartam háborgatni ezzel, de most már nyugodtan megyek el. Hallottam apám hangját, amikor visszafelé jöttem a dohányjal. Tisztelgett, aztán újra egyedül maradtunk. Valami csenderezkedett közénk. Most már tudtam, hogy Koltúi elmondta a verekedést csak ültünk szótlanul és szomorúan. Apám végre megköszörülte a torkát. A főhadnagy úr jó ember, vigyáz majd rád, dicsért. Szerettem volna koltóinak kezet csókolni, nem árult el. Azt mondta, jól tanulsz. Nyáron majd segíts a nyárnak. Ha vására megy, ott légy. Számolni tudsz, hogy be csapják. Hát, édesapám, én be vagyok osztva a századba. Kedden indulunk, azért mondom. Ekkor már alkonyult az udvar. A vadgesztenyék virágai, mint gyertyák fehér lettek. A fák alatt itt is ott is asszonyok ültek a padokon. A padok mellett kosarak, azokon színes kendő, a levegőben csend. Holnap még találkozunk, húzta elő apám óráját. Most már menj csak haza. Akkor este megint sokáig ültem a Kicsit szomorú voltam, de sokszor gondoltam koltói tanárúra, és ilyenkor melegedt a szívem. Reggel megjött anyám, láttam rajta, hogy egész éjjel sírt. Később apám is megérkezett. Itt elbúcsúzunk, Erzse, mondta. Máma, vagy holnap, az már mindegy. Az Isten majd csak megsegít. Aztán miért rínálott az emberek előtt, röst elleném? Meg így nekem is könnyebb. Összeszedtem könyveim. Mennem kellett, és nem tudtam, mit szóljak. Én még látom, édesapám. Nagy lett a csend. Anyám feje megcsuklott, mint a búzája, amikor alásújint a kasza. Apám felállt égő szemekkel, és keményen mondta. Jókat kérdelte, gyerek. Hát, ha az Isten is úgy akarja, persze, hogy látsz. Megcsukolta mind a két arcom, megfogta kezem, és kivezetett az ajtóig menny Isten érével! Amikor délben hazamentem, már elutazott anyám is. Tamás bácsi azt mondta, hogy reggel hatkor megy a menet század. Ezen elgondolkoztam. ablakon már nyitva volt, és amikor a takarodó szomorkás zengése végig a városon, elhatároztam, hogy én is kimegyek a vasútra. Reggel felültem a kőfalra, hogy belássak. Ott állt a vonat is, már nagyokat pöffenve, de később elcsendesedett, mert jött a zene, és a dübörgés elnyomott minden más hangot. Láttam apámat is. Lehúzódtam, hogy ne vegyen észre. Kemény volt az arca, de elgondolkodó. Beszállás után a vonat előtt sétált. Most már nem bántam volna, ha meglát. Úgy éreztem, valami nagy szomorúság van körülöttem. Kinyújtottam a kezem, és talán kiáltottam is, amikor észrevett. Ekkor vészes nagyot csípolt a vonat, mintha vasvesszővel vágtak volna a májusi reggelre. Apám odaszavat leemelt a falról magához ölelt. Hát kijöttél, te gyerek, mégiscsak kijöttél. Okosan tetted. A könnyéim az arcára folytak, aztán csak álltam, és a vonat ment, mind gyorsabban, mind gyorsabban, és síró ritmusokat vertek a kerekek. Itt ülök az öreg kötte falat, a geele már elrepült. A dombokról, mintha mind ide folyt volna a csend, és én mégis tisztán hallom a vonat szomorú kattogását. Délután könyvtáróra volt. Ez egy kicsit elverte apám után szálló gondolataimat. Amióta eszem tudom, mindig szerettem a könyvet, és amikor egyszer bepillantottam a könyvtárszobába, még a szívem is megállt. Mennyi könyv? Nyolcadív papírt kellett megvonalazni. Balról a könyv címe, jobbról a száma felül a név. Mindenki tíz könyvet választhatott, és abból kapott kettőt. Az osztály zsibongott. Tanár nem volt velünk, izgatott a új és új éveket, mert aki nem volt szabályos, az nem kapott könyvet. Az enyém már készen volt. Amint hátra nézek, megakad a szemem tisztartó lacin. A vonalzó remeget kezében új a tintás, előtt az elrontott papíró darabjai arcán pedig ihetség és kapkodó tanástalanság. Összeakadt a szemünk. Ekkor megint csak megmozdult a kis csizmáim, és félszegen odavittek Lacihoz. Ő önkénten beljebb húzódott a padban, ami annyi volt, mintha leültetett volna. Magam tettem a papírt, megvonalasztam, megírtam. Tessék! Köszönöm! Ekkor néztünk csak egymásra, melegen, és kicsit titkosan összemosolyogva, falubeliek voltunk. Ha valami kellene, csak szóljon, Lacika! És helyemre lépkedtem. Koltói tanár urosztotta a könyveket. Zsellér, előre mentem, két könyvet adott. Egyik sem az volt, amit felírtam, szinte haragudtam Koltóira, az egyiknek címe volt A Szív. Ú, azóta de sok könyvet olvastam! Amit elérhettem mindent, de ez a könyv magához ölelt, mint a buzza szemet az omlóföld. Hát ilyen szép is van a világon. Péter, hogy le már a lámpát, fiam! Mindjárt, Rózanéri, mindjárt! Kiszáradt a torkom. A betűk táncoltak előttem, és én sírva, nevetve repültem a könyvvel boldog magasságokban. Hiszen olvastam én már azelőtt is könyvet. Búcsúkor megvettem Bátori erzsébetet húsz fillérért, és úgy féltem utána, hogy egész éjjel nem tudtam aludni. Az a könyv véres álkokat vágott előttem. Ismeretlen, hóhérlelkű emberek gonoszságai felett megszédültem, de amikor ezt elolvastam, úgy éreztem, mintha az anyám melegölelése fogna át, és apám nézne rám, hogy legyek csak nyugodtan, minden rendbe jön. Felnéztem a könyvről. Feketén nézám az ablak, éjszaka van. Valahol szalad a vonat két tűzveres szemével, és viszi apámat. Napokig élődtem könyvemem. Valakivel beszélni kellett volna róla. Tamás bácsinak mondtam is belőle egyet Szép, nézett rám. Tegnap pedig kétszáz hadifogyot ejtettünk. Megesznek bennünket. Prézlivel is elkezdtem. Mi annak a könyvnek a címe? A szív. Hülyesség. Én a tigrisek közt az őserdőben kaptam. Az könyv. Szerencsére eszembe jutott a természetrajzi szertár. Nem vettem meg Prézlit, pedig nagyon nagy kedvem lett volna. De nem fért meg bennem ez a könyv se Becsomagoltam szép fehér papírba, és egyik gyerekkel oda küldtem Ugi Lacinak. Mondd meg, hogy én küldöm. Ha elolvasta, adja vissza. Mikor óra végén néztem, Laci rám mosolygott. Szája mozgott. Köszönöm. Pár nap múlva visszaküldte Laci a könyvet. Nem mondott semmit? Kérdeztem. Dehogy nem. Hogy adjam neked? Egyebet semmit? Mit mondott volna? És otthagyott. Nem néztem lacira, Szomorú lettem, talán el se olvasta. Vittem haza a könyvem. Be volt csomagolva rendesen. Útközben megsimogattam. Este felé megint csak elővettem, mit tehettem volna. Úgy érezte, mintha valaki lett volna a szobámban, és én nem beszélnék vele. Amint kinyitom, egy levél csúszik ki belőle. Kedves barátom, könyvedet kétszer elolvastam, gyönyörű, nekem a szardiniai kis dobos tetszett legjobban. Nem is aludtam, és most nem tudom a számtant, pedig harka azt mondta megbuktat. Üdvözöl, Ugi László első óta. Először csizmámra néztem. Óra már kopott volt, nadrágom térben fényes, kabát kilátszott a meghúzott ing, de ez mind jó van így, mert a tisztartó Laci azt írta kedves barátom. Ekkor már meleg volt az éjszaka is, ablakom nyitva. Az almafa körül döngve szálltak bogarak, a templomóra elmosódottan verte az időt, én pedig a levélel úttam el. Kedves barátom. Másnap Ugi Laci megint ott állt a táblánál, és Harka kegyetlenül elzavarta. – Téged már hat ökör se húz ki a bukásból! – megrénültem. Akkor jövőre Laci nem járna velem, mint ha valakit elszakítanálak tőlem, most, amikor már… igen, amikor azt írta, kedves barátom. Az udvar ragyogott, a tavasz már előregedett, és a nyár meleg kezétől szárva indultak a füvek. A növekedés fiatalsága bizserget mindenki alatt, és csak ketten álltunk. De az udvar két szélén, Laci a földet nézte, én pedig elindultam feléje. Még majdnem két hónap van, és Harka csak beszél. Elindultunk egymás mellett, két csizma és két vékony bokájú sárga cipő. Azt hiszed? Azt hiszem. Még sok mindent akartam hirtelen mondani, de elakadtam. Igen. Most már igazán éreztem, hogy barátok vagyunk. Másként nem tegezett volna. Most természetrajzóra jön. A kutyafélék. Talán elmondanám. Jobban tudjuk mind a ketten. Elmondtam lassan, értelmesen. Laci kezdetben nem nagyon figyel, de aztán, hogy megálltunk, szembefordult. És most én is elmondjam? Persze. Akkor aztán tudjuk igazán. Elmondta. Döcögött és látszott, nem igen tudja. Újra elmondtam. Ő is. Mire csengettek, már nem féltettem. Csak rám nézzen, Lacika, ahogy a szám mozog. Az osztályban mindenki tegezi Ugi Lászlót, még prézlés is. Hát én utolsó vagyok ezeknél. De azért nem tudtam azt mondani, hogy te. Megjelent előttem a fényes hintó, Tisztatóik, tisztartóik nagy sárga háza, volt íves kapuája, a csengős szamárfogat, az oratórium titkosan előkelő messzessége, melyben laciék ültek, és az esperes úr feléjük hintette először a szentelt vizet az uraság helyett, akiről csak beszéltek, de én soha se láttam. Ha egyszer Pézli ott állt volna a templomunkban mezítláb és látta volna a tisztartóikat abban az elérhetetlen messzességben, ő sem tegezné. Ezeket már az osztában gondoltam, folyt a felelés úgy László! Megrándultam, mintha engem szólítottak volna. Laci kiállt a katedra elé, majdnem szembe velem. Arcán megint az a merev, fájdalmas ferdülés, és akadozva indult neki a kutyaféléknek. Ökölbe a kezem, hiszen tudja, csak ne álljon meg, mondja, mondja! Laci szeme rám tévedt, bólintottam. Jó, jó, tovább! Neki indult. Mindjobban, a végét már fújta. A szakoltói felfigyelt. Most még egyszer az elejét. Ment az is vidáman. A tanár úr csóvált a fejét. Na látod, úgy indultál, a semmit sem tudnál, pedig ez jeles. Az volt az utolsó óra. és után szószoktam kicsit a könyveimmel, és amikor elindultam, már csak ketten voltunk az osztályban Lacival. A folyóson csendesen mentünk lefelé, valami nevető, jókedv, harangozott bennem. Jelest adott, mondta Laci, jelest. Amikor a nagykapu bedődött utánunk, Laci megállt. Ha akarod, máskor is beszélgessünk, akkor jobban megy. Akarod? Szívesen. Telefelé még? Igen. Hát akkor szervusz, és nyújtotta a kezét. Az én maszatos kezem is darabosan nekilendült. Kezet fogtunk, és halkan én is azt mondtam. Szervusz. Laci elfordult, én meg csak álltam, de az iskola nem dőlt össze. Ülök a vadkörtefa alatt. Megsűrösödtek a felhők az égen, és csapott úsznak a domtetőn át, mint helyen vitorlájú égi hajók. Kezet fogtam én már azóta sok emberrel, de a sok közül csak ezt az egyet érzem még ma is. És ettől kezdve tíz percekben mindig együtt voltunk. Laci már javított számtamból. Ha legközelebb kihív kettesre felelek, reménykedett. Még egyszer Péter a törteket? Hát, ide néz, Lacika, és magyaráztam a törteket. Egyszer Kótói tanár úr meglepet bennünket. Mit csináltok? Ilyetten álltunk fel. Beszélgettünk. A padon, ahol összebújva ültünk, ott volt az Irka. Okosan. Ez többet ér, mint a verekedés. Következő órán pedig Laci számtanból jelest fogott. Boldogan támolygott le a dobogóról, és rám nevetett. Barátok voltunk. Már vizsgák előtt jártunk, és megint a padon ültünk, Ismét a sok tudnivalót, amikor a peddelus kiáltott értünk. Ugi, zsellér, az irodába! Szorongva mentünk az irodába, mi baj lehet? Koltúi mellett Laci édesapja állt, a tisztartó úr. Meghajoltunk. Laci aztán tétován megindult kezet csókolt apjának. Azt mondja, a tanár úr, jól viselitek magatokat, és te, kis zselér, tanítod Lacit. Nem tanítom. Olyan hirtelen budjant ki beüllem az ellenkezés, hogy kemény lett a csend, és Koltúi keze indulatosan mozdult meg a nagy asztalon. Megrémültem de hiszen nem tanítom. A hidegülő tanástalanságban tiszta túr néztem. Bozontos szemöldöke alatt két nyugodt szem körülötte minden idegen, a könyvek, a képek. Az ablakon túl a köves város, de ez a két szem a falun volt. A földs, a fák megbonthatatlan öreg nyugalma az apám szemei. A tanár úr tudja, hogy te, fiam, másként akartad mondani. Igen, másként akartam mondani. Megint a kis csizmáim léptek magutól kettőt kultúi felé. Tanár úr, kérem, nem ezt akartam mondani. Koltúi elmosolyodott. Hát mit, te hörcsög? Az, hogy nem tanítom, hanem csak úgy beszélgetünk. Én is felmondom, meg ő is felmondja. Hát, nem tanítod, no mondta úgy Tisztató, te fiskális. Tanultok, és ez jó. Megértitek egymást, ez okos, és segítetek egymáson. Ez pedig szép cselekedet. Éppen ezért ma délután moziba megyünk. Elviszlek beneteket Laci, majd hív meg a barátodat négy órára. Ekkor megszólalt a csengő. Még egy pillantást vetettem koltói arcára, de úgy láttam, nem haragszik. Aztán az Aztán rohantunk az osztályba. Ha akkor felelni hívtak volna, beszekondázok. Gondolataim szétlökték egymást, és hol a moziban ültem, hol a falumban hagyott barátaimra gondoltam, akik most már a cönde alatt őrzik a kislibákat. Én pedig tisztartóékkal megyek moziba. Nem fér belém ez a hír. Először csak a ceruzámat nézegettem, de aztán elővettem a rózsaszínű tábori lapot, és írtam. Édesapám! Amikor a vonat elment, már nem is írtam, csak egy kicsit. Délután könyvtár volt, és kultúri tanár úr gyönyörű könyvet adott. A szívet. Én egészséges vagyok, amit édesapámnak is tiszta szívből kívánok. Tegnap Finta paribácsit láttam, a sánta szabót is hozta kocsiján, meg libákat. És ma délután tisztaltó lacékkal megyek moziba. Kezei csókolja szerető fia, Péter. A konyhajtón úgy estembe siettem be. Kéréncs is van a világon, fiam, nézett rám Tamás bácsi szigorúan. Tamás bácsi, a megyek moziba, meghívtak. Szép tőlük, hogy nem néznek le. Csak viseld magad okosan. Örülök. Bár ezt a nyavajás potioreket alig ki nem pololták a rácok. Az öreg király is nem tudom, mire nézi a napot az ilyen potiorekkel. Ebéd után Rózinéni kiadta az ünneplő ruhámat és a tiszta alsót is hozzá. Ha csizmád meg ragyogjon, mondta. Hát, ragyogott is, akár a szemem. Úgy lépkedtem óvatosan, hogy tiszta maradjon. Az utcákon, mintha egyedül jártam volna, tiszt megyek. Óvatosan megnyomtam a csengőt, és szorongásom csak akkor esett szét, amikor Laci rohant a kapuhoz. Szervusz, szervusz! Kaptam két koronát apámtól, majd veszünk valamit, na gyere! Laci szobájában csak magunk voltunk. Ez a te szobád? Egyedül csak a tied? Igen. Szép. Az enyém kisebb. Körülnéztem, de kalapon még a markomban tartottam. Tedd már a kalapod, mondta Laci. Még nem indulunk. Letettem a földre. Nem vagy éhes? kérdezte Laci, és kinyitotta a szekrény ajtaját. Olyan illat csapott meg, mint a főutcán a boltokból, amelyekben soha se voltam. Nem, kapok én otthon eleget. Tudom, csak gondoltam, szereted az almát. Ekkor nehéz léptek, jöttek az ajtóhoz. Itt vagy, Péter? Meghajoltam. Igen, megjöttem, tisztartó úr. Megsimogatta arcom, és én megint bátor lettem. Mint a kertünkben, vagy a szérűben, hol a miénk volt minden. Ezt a derűs nyugalmat csak az apám mellett éreztem. Ugi tisztartó úrat eddig csak messziről ismertem, féltem tőle. Egy intézsére otthon nevettek, vagy sírtak az emberek. Többnyire szitták, azok is, akik nevettek. Ezt nem értettem. De most nem is törődtem vele. Jó volt közelében lenni, jó volt hangját hallani, mély volt, igaz és erős. Szinte kondult, mint az öreg harang, amikor azt mondta, dél van. És senkinek sem jutott eszébe más gondolni. Mentünk a moziba. Az előcsarnokban váltunk egy kicsit a jegyekre, aztán felmentünk az emeletre. Bent már sötét volt. Adjátok ide a kezeteket. Szinte álomban jártam. A sötétség puha volt és jó szagú, Lassan lépkedtünk a helyünkre, és Ugi tisztartó fogta a kezem. Ülök az öreg vadkörtefa alatt. Egy kis szél jár a levegőben. Felborzolja a rendeket, és megringatja a rétet ott, ahol még nincs lekaszálva. A méhek döngése, a tücsök muzsikája zsongvaleng a széljárásban, és én hallom benne hegedűk lágypanaszkodását, mint ott a sötétben, a páholyülés szokatlan puhasságában, amikor először voltam a moziban. Amikor kijöttünk, már estébe járt a város. Az utcákra behorta a szél a szabad mezők szagát, a villanylámpák körül esti lepkék rajzottak, és a számban olyan íz volt, mintha márcot ittam volna tisztartói kocsia már ott álltam a előtt. Az a kocsi, melyet odahaza sötétben is köszöntöttek az emberek, mert nem lehetett tudni, nem ül -e benne valaki. Ferenc az öreg is megismert. Odép húzta az ülést, aztán gazdájára nézett. Annak csak a szeme mozdult, és Ferenc, aki húsz éve hordozta a bartali tisztartót, visszaült helyére. Laci barátjának hátul is jut hely. Ferenc megmelevedett a bakon, és eltávolodott tőlem. A kocsi aztán végigcsattogott a városon. A gyalogjárok megálltak, mert a szerszámok veretén szikrázott a lámpák fénye. Hol a lakásod, Péter? Ivánfai dűlő. Itt jobbra fordulunk. Még tojás se voltál, amikor én már ott jártam. Oda találok magamtól is. Ezt Ferenc mondta. Nem akart elengedni magam mellől. Nem akart látni megnőni. Ellenséges volt a hangja, és éreztetni akarta, hogy hozzátartozom. A kis ülésen ültem, szemben Ugi tisztartóval, és amint ekkor arcára néztem, megértettem, hogy miért félnek tőle otthon a béres legények, akik pedig úgy viszik a mázsás zsákot, mintha pattogatott kukorica lenne bennem. Hangja tompa volt, és fenyegetően halk. Ez is tudhatná, hogy a fiam barátját nem tegezheti, és akkor beszél, ha kérdék. Csak a patkók verték a követ, Néha szikrát vetettek. Nehéz lett a szívem, Mint a én volna végig az öreg Ferencen, Aki bérmáláskor négyesen hordta a pispököt. Itt lakom. A lovak megálltak, levetettem a kalapom. Köszönöm a... Nincs mit, Péter, fiam. Most aztán szorgalmasan neki a vizsgának. Laci kezét nyújtotta. Szervusz, Péter. Szervusz, Lacika. Jó hangosan mondtam, nem tudom miért. Megvártam, hogy a kocsi megfordult, megemeltem kalapom, aztán egyedül maradtam. Láttam a hintót, mondta Tamás bácsi. micsoda lovak, nem néznek le, hazahoztak. Miért néznének le? No, persze, hogy miért, ha van eszük. Még álmomban is moziban voltam, újra láttam a sziklás tengerpartot, a parton Ferenc állt az öreg kocsis, rongyosan, dideregve, és szomorúan nézett rám. Nem tudtam, hogy úr lettél, Péter. Nem tudtam. Azért nem kellett volna ilyen csúnyán legorombítani. A vizsgák előtt anyám is bejött egy napra. tudod de ki volt nálunk tegnap, lelkendezte. András, a kastéból, Hogy ne gondoljak rád, mert tisztalt úrék hazahoznak. Alig hittem, de András belső ember. Itt meg moziba viszik, újságolta a Tamás bácsi. Aztán hintőn jön haza, mint egy báró. Így van. Ha egyszer tanul valaki, akkor mindjárt más az élete. A mesterembert meg se teszik, se veszik. Igaz, hogy én velem parolázott a főispán is, amikor a megyeházát házát raktuk. Maga első a mesterségében, dicsérte anyám. Mindenki mondja, az uram is szegény. Alig várom, hogy Péter hazajöjjön, olyan egyedül vagyok, ha gyerek is, csak férfi. Anyám magához ölelt, és én ruhán keresztül is éreztem kezem melegét. Furcsa, forró volt ez a meleg, és nekem apám jutott eszembe. A vizsga komoly volt, és ünnepélyes. Nem féltem, mégis szorongó volt, és a csend. Mintha azoknak a remegése járt volna a levegőben, akik megbuknak. Talán én nem is felelek. Tudtam már, hogy vastagbetűs jeles leszek az értesítőben. Kö könnyen tanultam, és egyszeri magyarázatra világos volt előttem minden. Igaz, én hat osztályt végeztem otthon, és két évvel idősebb is voltam, mint a többiek. Laci számtamból és természetrajzból felelt. Számtamból döcögve indult, de aztán megcsinálta a feladatot. Természetrajzból a kutyaféléket kérdezték tőle. Összemosolyogtunk, minden jól van. Délután pedig a szabadság részegségében kószáltunk a városban. Bizonyítvány kiosztás reggelén már hajnalban felébredtem. Párás derengés ült még az ablakon, de már nem tudtam aludni. Itt hagyom a szobám. Az esti magánynak most már vége, és ha megyek nem járnak a mesék ablakom alá. Gondosan öltözködtem, mert Lacival megyünk haza. Koltói tanár úr megint katonaruhában volt.